El Deport Nacional, el gran poble valencià. Plaus rojos, passió i en xoc valent i genial. Modalites ben concretes, raspa i llargues fent el corda. El que afronta la galoja... Joc partida, i partida, la pilota valenciana en Cabiló Ràdio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 Podrà creixer, sabem que sols podrà creixer, si és mitjors d'informació, poden donar-la a conèixer amb i convicció. Bon dia, comencem el primer programa de l'any de Joc i Partida, on vos contarem totes les notícies relacionades amb el món de la pilota al nostre poble. Hoy haremos un programa especial, diferente, no tendremos todas les secciones que habitualmente teníamos al programa, las fiestas de las Lenkes nos han dejado un poco eh, cansados de tanta faena así que intentaremos contar con vosotros que eh, ha pasado al lo largo de estos mesos. El primer que podem comentar és que ja tenim confeccionats els grups i les categories per a la propera Lliga de Llargues i Palma 2014, en la que Sella comptarà amb sis equips, centre el club amb major representació. Per exemple, podem dir que en primera Llargues estarà Parcent que s'ha reforçat amb Santi de llibre al resto i Juanjo al Traurer. Estarà Sella, que ja vos vam dir que ha fitxat Álvaro com a Traurer i que també recupera a Jordi al resto. Estarà Tibi, estarà Beni Magrell, amb el fitxatge de Màlia, estarà Murla, on tornarà Traurejant, estarà Alfàs i estarà Vall de la Uar. En primera de Palma estarà Agost, Murla, campió de l'any passat, Tibi, Cella, de nou amb Jorge de Traure, Alcoi, Calp i la Guard altra categoria on tindrem representació serà Segona Llargues, estaran Tormos, Sella, Murla A, Murla B, Campello, que també tindrà dos equips: Castells i Benidorm. En, els, en el grup B de segona de Palma estarà Sella, Benidorm, TibiC, Altea, Sant Visn B, Relleu, Benimagrell i Cal B. En el grup C de Segona de Palma tindrem Cella A, el TAB, Tibi B, TVB, Lanúsia, Benimantell, Polop i Finestrat. I al grup D tindrem a Tibi Agost, Muro, Crevillent, Sant Vicentat, Cia C i, i Cixona. Hem de recordar que any en any en Segona de Palma, bé, el que és la Lliga de Palma s'ha eliminat en la tercera cat categoria i s'han creat quatre grups en Segona de Palma. Una altra notícia és referent a l'escola de pilota, que reprende, reprendrà els seus entrenaments després de les vacances de Nadal el proper dimarts amb l'horari habitual. També entrenarà els dijous de vesprada. Podem dir que ara que venen aquests mesos no, de, de Nadal, tant pares com monitors, parlen sempre de la necessitat eh, que seria de tenir un trinquet en cella, cosa que facilitaria molt la tasca dels I pel que fa a les competicions, podem dir que la última que es va jugar va ser l'individual de frontó. Ahí van jugar Arnau, Antonio, Toni Mira, Toni Bou, Àngel, Marcos, Joan, Alfredo, Vicent i Álvaro. Els més destacats van ser Arnau i Toni, amb un balanç en les seues partides de 3 triomfs i una única derrota. I ara la següent competició que tindran serà els llocs escolars de Galocha, com participarem amb tres equips. Se generou l'olidar, se tot el que van fer. Aquell és estiu quan no teníem res, unes mochilles buides bitllets de tren. L'espertens un poble on vam arribar fres Una altra competició en estan immersos esjor del nostre club és l'autonòmic d'E Scala i Corda. Aquesta cada setmana s'ha disputat una nova jornada de la primera categoria on seà va guanyar eníria 60-15 d'altra banda se B va vèncer en la seva visita al Musafes. Podem dir que en aquestos marcadors els dos, els dos equips arriben a les últimes partides en totes les opcions de lluitar per les semifinals no serà fàcil i al cap de setmana següent, Sella jugarà contra Murla i Cella B contra Benissa en dos partides que seran claus. D'altra banda, aquest cap de setmana també ha començat la Copa Generalitat, on juguen tots els equips campions de les diferents modalitats de pilota que hi ha al llarg del País Valencià. Sella també ha aquesta competició, ja que l'any passat va guanyar en Perche. El seu rival ha sigut Percent. David, que va estar en la partida, es pot comentar alguna cosa més? Bé, la partida es va jugar en el carrer natural de Percent, amb les dificultats que això implica, a més a més en piloto de baqueta. i Percent va jugar reforçat, en Juanjo al bot, s'ante de la bolera, i Cella va jugar amb Barraca, Jordi Jesús i Pau de Feridor. La partida, que era difícil, la veritat que Cella ha pogut fer més jocs, pero se en va a ir muy rápido y va a caer del costado local, y va a ganar por 100 per 70 a 25. Esperemos que el cap de semana siguiente eh, podamos fer la remontada. d'altra banda Adolfo II y Jordi han sido seleccionados per jugar a escala y corda los campeonatos sub-23 del Seixpiva. Adolfo jugarà a la punta amb un equip format per dos jugadors de Murla, Marc de Murla, el fill de Jan, i Adrià Sala. Jordis formarà parella amb Santi de Llíber, sent una de les parelles que tenen possibilitats de fer un gran campionat, com també Adolfo, perquè sempre jugar trio, un trio sempre és un trio. A partir del 9 de gener començaran les partides, de moment encara no coneixem el calendari de les mateixes. D'altra banda, també Pablo continua en les seves partides del trinquet. Eh, després de jugar les tornejos de Beniza i Benidorm, que no va tindre bons resultats, continua amb les diferents partides en, en Pelayo, Alcira, Guadassuar. Eh, també de dir que el, el, el trofeu de, de Benidorm va guanyar el trio de Rodrigo, que va guanyar una partida 60-25 o 60 a Miguel tato David, també crec que abans de, de res hem de recordar quan s'inicia la, la Lliga Llargues i sí, Palma. Sí, la Lliga la Llargues i Palma començarà el cap de setmana del 15 i 16 de febrer. Precisament la setmana d'abans serà la presentació, que serà al Marc, com sempre, el dimecres d'abans. I bé, hi ha l'espera de conèixer ja el calendari i de que els jugadors comencen a fer partides de pretemporada. També hem de dir que, com ja sabeu, el 2013 el club de pilota C va complir 30 anys i amb motiu de, de aniversari volem ce celebrar el dia 18 un sopar. Eh, esteu convidats tots aquells socis, pilotaris, directius, qui vulgui vindre i per això heu d'avidar-nos a Vanessa o a mi mateix Antonio o a David, via WhatsApp, mòbil, com, com vulgueu. Precisament amb motiu d'aquest aniversari, des de Cabiló Ràdio, felicitem al Club de Pilota Sella pels seus 30 anys de vida i esperem que en siguin molts més i que estiguen carregats d'èxit i que ahir estigui el programa Joc i Partit de Cabiló Ràdio per poder contar-ho. Una túnica d'abraçades, una túnica d'abraçades que la mà, ai que la mà que la mà de l'aurora la va esquisar Que la mà la mà que la mà la de l'aurora la va esquizar.